Пройде а, фашіон шоу, де буде представлена її колекція. Женька дякувала, обіцяла неодмінно бути, але раптом почали відзлати, немовби з космосу. А як у вас із роботою? Щось знайшли собі до смаку? Ні, ще ні, поки що нічого не змінилось. Знаєте, було б добре знайти завтра час і на каву. Нам треба дещо обговорити, але вже після показу, коли я звільнюсь, згода. У Женьки ком став у горлі і заважав говорити. Усім своїм нутром, немов величезною супутниковою антеною, вона зафіксувала відчуття прийдешніх змін із легкої руки золотокосої жінки. Дівчина вдихнула на повні груди і максимально стримано й чемно відповіла. Так, звісно, я завтра вихідна. Часу буде вдосталь на все. Вдячна, що згадали про мене. Вони домовились, що Женька набере злату, щойно буде біля виходу до виставкового павільйону. А та вийде їй на зустріч і проведе повз охорону. На цьому розмова закінчилась. Дівчина сиділа в маленькій перукарні за адміністраторським столиком, який днями збирались винести до кімнати комори, як не потріб, і сяїла. Вона заплющила очі і відчула, що волосся її ворушить не струмінь охолодженого повітря з кондиціонера, а вітер змін. Розділ 50 Амалія і Віктор вийшли з Кирилівської церкви, обійшли її довкіл, вона була зовсім невелика, а потім спустилися з пагорба до Великої вулиці. «Прошу, складіть мені компанію. Я маю бути наподолі, там невдовзі відбудеться одна акція. Треба пофотографувати там, а потім написати про це статтю. Не хочеться з вами розлучатись, ми ще стільки всього не обговорили, а після цього пропоную разом пообідати», – всміхнувся він. «Не знаю, може я заважатиму там? Це щось урочисте, я зовсім не вбрана для якихось акцій». «Ні, все нормально. Це не паці багатіїв, а соціальний проєкт. Ви побачите на власні очі. Дуже важлива і зворушлива акція». «Ну добре, їдьмо. Будемо ловити таксі чи маршрутку, а чи звідси до Подолу недалеко». «Хе?» Віктор дзенькнув ключами, натиснув кнопочку на берелоку, і одна з машин, що стояла на озбіччі дороги, пікнула у відповідь і блимнула до нього фарами. «Нічого собі». Амалія переведла погляд із машини на Віктора і назад. «Це сліпий ще й кермує, то що ж ви скільки разів катали мене на таксі?» «Отож, поніс витрати, так би мовити, не знаючи, як вам признатись, що маю стовідсотковий зір». А вдавано сумно зітхнув Віктор і артистично втупився в свої черевики. «Господи, це дорослі люди!» – засміялася Амалія. «Ага, женька сказала так само». Не завадило б зустрітися втрьох і прокрутити цей не дуже реальний сюжет іще раз, так би мовити, тривимірно. Побачений і її очима, бідна дитина, в який приклад, похитала головою жінка і взялася за ручку дверцят. Їхати справді було недалеко. Амалія сиділа мовчки і то всміхалася, то насуплювала брови, певне передивляючись події останніх днів під іншим кутом зору. Раптом вона повернулася і спитала – «Але хто міг передавати мені те домашнє вино і оповідання? Яка така шанувальниця? Невже це теж ваших рук справа? А вино лише привід посидіти разом?» А вона впритул дивилась на Віктора. «Ні, то не я. Не пити їм більше ніколи вина, якщо брешу». З якнайсерйознішим виглядом поклявся він. «Тоді як це можна пояснити? Пані письменниці від шанувальниці, що це взагалі було?» «Не відаю, сам дивуюся. І зауважте, остання передача адресувалась мені, але з інструкцією дегустувати разом. Ой, відчуваю, десь неподалік є особа, зацікавлена в нашій дружбі», вказав пальцем у небо Віктор. Але погодьтесь, і вино, і есеї були неординарними. Мене вже почало мучити сумління. Люди, приманені моїм титулом, розповідали такі чудесні історії, сподіваючись колись побачити їх на сторінках книжок, а я їх так безбожно дурила, і історії пішли, як вода в пісок. Ну чому ж? Ви переповісте їх мені, а я, може, щось десь і використаю. Підморгнув Амалії Віктор. Хіба що? А загалом дуже непогана ідея. А чому би ні, якщо ви не надумаєте писати власні романи? О, це навряд чи. Я за дипломом бібліотекар. Аж ніяк не письменник, фаховий читач, а ви ви взагалі хто? Я? Та такий собі дядечко, що любить дурити довірливих дамочок». Засміявся Віктор і пригальмував біля узбіччя прямо навпроти вже знайомої картинної галереї. Це тут, здивувалася Замалія. Так, виходьте, приїхали. У першій кімнаті галереї було чимало різних на вигляд людей. І представники богими, і випадкових відвідувачів. Стояли також три ноги з камерами, певне телебачення збирали знімати сюжет про цей захід. І Віктор теж дістав із машини фотоапарат із щемалим об'єктивом і диктофон. І він одразу якось змінився, зосередився, націлився на робочий процес.